Сьогодні ледь пойнялося блідністю, Наче її обличчя – живий сейсмограф, який фіксує наближення катаклізму. Худенька встані, зодягнена в жакетку з комірцем із блакитної куниці, вона саме скидається на звикле до людських рук звірятко, обачне й передбачливе, що відчуло небезпеку, готове до неї і водночас побоюється. Сьогодні матимемо план за квартал – каже Клара Матвіївна, і, зласкавлюючи голос, запитує мене. Як самопочуття? Добре, відповідаю. А що погляд її зустається сторожки та недовідливий, запевняю. Раз матимемо план за квартал, добре. Широкі вікна книгарні, що з вулиці досі немов зашторені попелястим туманом, уже розшторено. Сонце проливається нестримними стріблястими потоками на місто. Чомусь подумалось про колодяжне, куди їздили за Андрієм не так давно. Яка там сьогодні осінь під небесами, в яких загинув чоловік, якого я вигадала. Якого я вигадала для малолітньої дитини. А він вигаданий, став справжнім невигаданим на багато років для мого Андрія. Став його болем і смутком. Став його синівською сердечною прив'язаністю. Але ж Андрій росте, вже майже виріс до яких пір іще віритиме у мою вигадку, коли довідається, і чи потрібна йому правда. Раніше такі думки не опосідали мою голову, та нині, та вчора і позавчора, як не одне то інше. Нахлинула хвилька покупців. Статечно походжали біля полиць з книжками, беручи до рук, переглядаючи. Ці спокійні, Врівноважені покупці скидалися на мирну ставкову рибу, якій рибалки з човна сипнули корму на дно. І тепер коропи, карасі, лини та в'язі не собі снідають, угамовуючи голод. Жанну Луківну, доброго дня! О Роман Васильович, наш лагідний і добрий завсідник, на зустріч кому вуста, самі розпливаються в усмішці. Сьогодні він, як і завжди, не з порожніми руками, дарує мені розлапистий кленовий листок, який я відразу пришпилюю кнопкою до плаката на стіні. Роман Васильович іронично поглядає на метушливих відвідувачів, охоплених мисливським азартом. Він якось так чудно, зовсім не по старечому, нітиця, наче остерігається, що я також зачислю його до гурту хворобливо збуджених покупців. Консовський, перебуваючи у магазині, за весь час так і не глянув у мій бік. Не помічав зумисне, я для нього перестала існувати. Чому ж моя провина? Що не посприяла збути октоїх? Що бачила, як він щойно метушився в магазині, набиваючи книжкам торбу? Цікаво, що та торба книжок допоможе його хворій матері стати на ноги? Якби книжки й справді мали таку могутню лікувальну силу, я б запхала до його торби цілісенький магазин. Мабуть, торба його безрозмірна. Жанна Луківна, спасибі вам. Завіщо? Здивовано дивлюся на Романа Васильовича, що вже збирається йти. За вірші. Хіба ви кохаєтеся у поезії? І він, сімдесятирічний самотній Дон Кіхот, згідливо киває сивою головою. Перетоливши книжку, прямо до скляних дверей. Бачу у вікні, що так і тримаю книжку біля грудей, і мені такий дорогий той щирий і наївний жест. До обіду впоралися майже з усією свіжою літературою. Позаставалися лише ті видання, що чи приречені припадати порохном на полицях, чи ждатимуть саме того специфічного читача, на якого розраховані. Під час обіду в півтемному коридорчику я натикаюся на нашу директрису, що припала обличчям до стіни. «Клара Матвіївна, тобі не здужується?» Суздальцева наче й не чула, тулячись до стіни. «Може, лікаря зовсім розгубилася я? Швидку допомогу?» Клара Матвіївна відірвалася від стіни. Її судомлене від плачу обличчя світилося сухою, кридяною білиною. «Ти бачила?» прошепотіла вона. Ти бачила? Що, Клару Матвіївну, торопіла я. Мабуть, виконали план за місяць, так? Торгували швидко, книжкли йшли на розхват. Минулої зими я їздила в село до брата, він директор радгоспу.